Часом голодна й холодна, та кожен чорт із тебе знущається, та нема такого начальника, щоб тобі допики з кулаком не ліз. А городянське життя не таке. І робота легша, і менше з тебе воду варять, і заробіток більший. От і він шукав цього заробітку, шукав того кращого життя, коли ж не щастить, ані батько. Ні, брати, не хочуть його розуміти, не хочуть допомогти йому. Якби вони йому віддали його частку, то, може, б він уже давно чоловіком був. А то призвели до того, що хоч з голоду пропадає, та ще як зганьбили. Якби не втік, різками вибили б. Його різками. Роман зовсім не думав про те, що він погано зробив. А згадував тільки кривду від брата. Гарний брат. Ну, сказав би батькові, нехай би батька як там схотів, покарав. А то зараз у волості, зв'язаного, як рештанта. Роман згадував, як його ведено селом з назад руками, як люди показували на його пальцями. І велика злість. Люті знову його обнімала так, як і тоді, як він покидав своє село. Там-то, мабуть, було про його балачок, всі, мабуть, казали. Еч думав панувати, а став злодіювати. Знає він цих мужиків. Раді в ложці води один одного втопити. Правду казав Хвигоровський, що саме вони гірші за всяких злодіїв. Так і не віддали його частки, однаково ще украли її. А як злодій украде, так хіба хазяїн не може справді у його свого добра взяти? Отак От і він у братів може. Роман, не помічаючи того, сам собі переказував те, що говорив йому Патроков. — Так, але через що ж йому чогось ніяково те зробити, до чого його прихиляють? Гріх воно, звісно, хоч і своє, але таким робом брати. Гріх це так, а то ще й так. Вони собі там ласо їдять, тепло вдягаються, на печі зиму лежатимуть. А він роман мерзне, голодує, поневіряється тут. Якби не отці злодії, то, може, би з голоду пропав. Хіба ж це по правді? І хіба не мав його права, щоб соломіць своє взяти? Тільки своє, тільки в батька та братів. Ні в кого іншого він не хоче, а в їх самих. От іще тільки одно страшно. Добре ж, як усе гаразд, обійдеться. А як піймають, острог, рештанські роти. Романові сипнуло поза шкуру снігом. — І хто його ще знає, що воно за люди, оцей Патрокл та Ярош? Може, вони ще в таку справу його вплутають? Певне заємної поліція доглядається, бо вже, мабуть, знає їх. Що якби піти та виказати на їх? Звісно, він заприсягся Патроклаві нічого нікому не казати. Хіба ж він тоді знав, що то коноводи? Одначе, хоч би і пішов поліцію. Але свідків його нема, то нічого з того і не було б. А як він пристане до їх, то тоді і йому суда не минути. А втім, не всі ж і попадаються. Мужики в таких випадках страшніший засуд. Бо як піймають коновода, то вже так його катуєш, що буває, тут йому й каюк. Ні, нехай йому всячина. Краще він перетерпить, якось цей час, хоч на наподенно походить, а там, може, яка служба знайдеться, то буде він чоловіком жити. А то Роман пішов на базар і став знову на точку, тільки небагато вистояв. Взяли попереносити шапи з однієї квартири в другу та й годі, більше не було роботи. Одібрав злотого та отою всього заробітку. Він його проїв, а спати пішов в сад, у театр. Оночі більше мерз, ніж спав. Довго дня було ще гірше —